Перш ніж детально розглянути ці акції, вернімося трохи назад і розглянемо так звану «Справу Білоса» і Данилишина, щоб сучасний читач зрозумів, як вони сприймалися українським населенням Галичини того часу. Один із радянських публіцистів писав, що в 1930-х роках ООН стала на шлях терору. Це не зовсім так. Оскільки ООН утворилося на базі об'єднання кількох націоналістичних організацій, головно УВО, про що ми вже говорили, а УВО, замахи на тих, кого вважала ворогами України, мало заголовний метод своєї діяльності, вбивали поляків, які особливо переслідували українців, а також українців, які погоджувалися на співпрацю з поляками. Тепер ми можемо засуджувати ці вчинки з моральної точки зору. Але так було. А історію не можна змінювати ні в кращий, ні в гірший бік. Український поет і журналіст Сидір Твердохліб був убитий бойовиками УВО в Кам'янці Струмиловій 1922 року, після чого Євген Коновалець, який видав наказ про цей замах, змушений був виїхати з Галичини за кордон. Революційна діяльність, як і будь-яка інша, вимагає коштів. Як відомо, в Росії революційний рух підтримував своїми грішми мільйонер Сава Морозу, потім наклав на себе руки. А легендарний Камо, і тоді ще нікому невідомий Коба, він же Сталін, на Кавказі добували гроші для партії більшовиків пограбуванням банків. Не доводиться дивуватися, що тим же шляхом пішли націоналісти з Галичини. Тільки вони переважно нападали на пошти чи поштові підводи, коли ті перевозили гроші. Кілька таких акцій пройшли успішно. Учасники нападу забирали гроші і зникали безслідно. Польська поліція звелася з ніг, але не змогла знайти жодних слідів. І от трапилась невдача в невеличкому містечку «Городок», що переросла в національну трагедію. Напад на пошту в «Городку» старанно готувався. протязі кількох місяців займалися цим провідник К.О.Ун Богдан Кордюк, бойовий референт Роман Шухевич і його новий помічник Микола Лебедь. Для участі в операції підібрали 12 бойовиків. З них Дмитро Оден і Василь Вілас повинні були зайти на пошту і забрати гроші, а інші мали забезпечити відступ. Стріляти дозволялося лише за крайньої необхідності. Операція почалася з невдачі. Невчасно були доставлені запасні набої до револьверів. І бойовикам довелося провести добу у випадковій клоні, а був кінець листопада. Далі невдачі продовжувалися. Судячи з усього, поліція була попереджена. Пізніше стало відомо, що в рядах ООН діяв польський агент Роман Барановський, якого зрештою наступного року самі поляки запідозрили в подвійній грі, і на суді виявилося його провокаційна роль. В якому разі, всупереч відомостям, що на пошті немає озброєної охорони, тільки бойовики зайшли туди і наказали присутнім підвести руки вгору, як пролунали постріли. Гроші все-таки вдалося взяти, але коли бойовики вийшли з пошти, пролунали постріли з прилеглого будинку. Один з бойовиків, Володимир Старик, був убитий. Другий Юрій Берзинський, брат дружини Романа Шухевича, майбутнього головнокомандувача УПА, поранений застрелився. Іншим вдалося текти. Проте, коли Білос і Денелищин пробралися на станцію «Наварія-Глинна», щоб сісти на поїзд, вони натрапили на поліціянтів, які вже знали про напади в городку і перевіряли документи у всіх пасажирів, Замість документів Даналишин вихопив з кишені револьвер, застрелив одного поліціянта, поранив іншого, і вони кинулися втікати. Їх схопили тільки наступного дня в селі Розвадів самі ж українські селяни, яким було сказано, що поліція розшукують двох розбійників. Зараз, мабуть, найдоцільніше буде навести свідчення на суді священника села Розвадів оця Кендія. 1 грудня, десь коло години 11, я побачу, як багато людей, одні в сорочках, інші одягнені, з дрічками і колами, бігли полем у напрямі лісу. Заінтригований цим, я пішов за ними, і почув крики «Розбійники! Лапайте!». Зразу я подумав, що це напали на дика, бо в тих сторонах їх багато. Але за якийсь час я почув крики «Бий! Забий!». На гостинці я почув постріл. Після того рознеслися голоси. «Він уже не має набоїв! Приступай безпечно!».